Розділ 15. Це зайняло декілька годин, але мені ж треба було зрозуміти, як він змінить тунель. Щоб лишитися живим, камінчик потребує значного атмосферного тиску. Мій корпус такого не витримає. Вакуум він теж не перенесе, тож як він проводить тіє модифікації? Я чув клацання і стукіт з іншого боку шлюзу, на цей раз я вже розберуся. Увійшов у шлюз і глянув у ілюмінатор. Зовнішній робот проблиску а, зняв старий тунель і поставив новий. Йой, що ж це було антікліматично. Старий тунель дрейфував собі у просторі, очевидно, строк його служби скінчився. Робот прилаштував новий тунель і розподілив поближчому до проблеску краю ксенонітовий клей. Як і ріданці керували кораблем, що летів майже зі швидкістю світла без використання комп'ютерів. Числення координат. Вони ж дуже вправні у математичних розрахунках. Можливо, їм ніколи не знадобиться винаходити комп'ютери. Чекайте, якими правними в математиці вони б не були, завжди є межа. Клацення припинилося. Я знову виглянув у вікно. Тунель був повністю готовим. За виключенням значно більшого шлюзу він був схожий на попередню версію. Практично увесь бар'єр утворює камеру, яка може вмістити камінчика. Хоча для мене цього буде недостатньо. Думаю, найближчим часом відвідати ріданський корабель мені не світить. Хм, сказав я, намагаюся не дозволяти цьому себе турбувати. Він прийде поглянути на інопланетний корабель. А як же так, щоб мені це вдалося? Ріданський бік тунелю більше не мав плетива поручнів. Натомість там мала місце полоса металу, прокладена по довгій стороні тунелю. Вона йшла до шлюзу на бар'єрній стіні, потім по моїй половині і закінчувалася прямо перед моїм шлюзом. Навпроти полоси металу розташувалося щось схоже на трубу. Воно було виготовлене з такого самого одноманітного коричнево-сірого матеріалу, що і стіни тунелю. Мало квадратну форму, а також проходило по довгій стороні тунелю. З шипіннями ріданський кінець тунелю заповнився туманом. Потім шипіння почулося і з мого боку. Ось для чого, думаю, потрібна була труба – створити придатну атмосферу в обох частинах. Я радий, що камінчик мав запас кисню для цього. Люк проблиско прочинився, і з'явився ріданен у своїй геодезічній кулі. На ньому був якийсь комбінезон, а поверх нього по нижній частини панцирю – кулішниця. На спині кондиціонер. Дві руки тримали якісь зливки металу, інші три були вільними. Однією він мені помахав, і я помахав у відповідь. Космічний м'яч, як іще мені було його назвати, ширяв по тунелю, а потім прилипнув до металевої полоси. Що? Як? І я побачив, як. Куля рухалася не за помахом чарівної палички. Зливки, що він тримав у руках, були магнітами. Досить потужними, на перший погляд. Можливо, залізними. Він обертав кулю, рухаючись по металевій лінії, поки не дістався шлюзу на бар'єрі. За допомогою тих самих магнітів камінчик маніпулював металевими органами керування крізь ксенонітову оболонку. Видиво затягувало. Після шипіння і звуків помпування він зняв пластину, що дозволило відкрити люк на мою половину шлюзу. Звідти імпровізований скафандр покотився по металевій доріжці до мого люку. Я відкрив двері. «Привіт!» «Привіт! Тож я возитиму тебе усюди? Такий план?» «Так, возити. Дяка!» Я сторожко взявся за кулю, побоюючись, що вона буде гарячою. Але ні, серед цього іншого, ксененіт це чудовий ізолятор. Я затяг його через шлюз до корабля. Камінчик виявився важким, значно важчим, аніж був у моїй уяві. Якби була гравітація, то я б взагалі не зміг його зсунути з місця. Звідси й чимала інерція. Знадобилося чимало і їх, аби штовхати його, неначе мотоцикла штовхаєш на нейтральці. Серйозно, він був важким як мотоцикл. Я не мав здивуватися. Він же мені все розповів і про біологію, про використання металів. Холера, та у нього ж ртуть за кров слугує. Звісно, він буде важким. «Ти дуже важкий», – сказав я уголос. Сподіваюся, рідальниць не образиться. «Ей, Товстанге, на дієту сідай!» «Моя маса становити 168 кілограмів. Камінчик важить більше трьох сотень фунтів». «Ова, ти значно важший за мене». «Яка твоя маса, питання?» «Кілограм 80, напевно». «Люди мати дуже малу масу». «В основному я складаюся з води», – пояснив я. «Менше з тим. Це – Стернова. Звідси я керую кораблем». «Розуміти». Я штовхав його перед собою по тунелю в лабораторію. Він бігав по своїй кулі. Коли дивився на щось нове, то повертав у потрібний бік. Думаю, так йому краще було видно речі своїм сонаром. Не наче собака піднімає голову, щоб отримати більше інформації про звук. «Це моя лабораторія. Вся наука відбувається тут». «Добре, добре, добре, кімната». Заверіщав інопланетянин. Його голос підвищився від звичайного тону на цілу октаву. Хотіти зрозуміти все. Я відповів на всі твої питання. Пізніше. Більше кімнат. Я поштовхав його до опочивальні. Прискорення дав дуже маленьке для того, аби він все зміг роздивитися з центру кімнати. Тут я сплю. Тобто зазвичай. Потім ти попросив мене спати в тунелі. Ти спати один? Питання. Так. Я також спати один багато разів. Погано, погано, погано. Він просто не розуміє цього. Певно, страх спати наодинці вшити в його мозок. Цікаво. Це могло бути початком їх ефекту групової належності. А ефект групової належності є вимогою довидів для набуття розумності. Ця дивна для мене особливість сну може якраз бути причиною. Треба прямо зараз обговорити це з Камінчиком. Так, це було не по науковому. Скоріше за все, там були тисячі ниточок, через які виник розум. Особливість сну – це лише одна з них. Але, Годі, я ж вчений, я маю працювати з теоріями. Відкрив дверця та шафи і наполовину заштовхнув туди кулю. Це маленький простір для зберігання. Розумієте, витягнув назовні. Ось і все судно, воно менше за твоє. Твій корабель мати стільки науки, збуджено сказав ріданець. Показувати мені речі в науковій кімнаті, питання. Так. Я посунув його назад до лаби. Він крутився в кулі, намагаючись осягнути все. Ми підплили до центру кімнати, і я ухопився за край столу. Підштовхнув кулю до лабораторного столу. Він, напевно, сталевий, але це не точно. Більшість лабораторних столів – сталеві. Давайте дізнаємося. «Скористайся магнітами», – запропонував я. Через п'ятикутну пластину він одним магнітом торкнувся стола. З магніт тримав. Тепер він може стати на якір. «Добре», – проспівав Камінчик. З допомогою то одного, то іншого магніту він покатався туди-сюди по столу. Не дуже граційно, зате ефективно. Нарешті мені не доведеться утримувати його на місці. Тут багатько всього. Я відштовхнувся від столу в бік центру приміщення. Про що тобі хочеться дізнатися спочатку? Той почав вказувати в одну сторону, але не закінчив рух. Обрав інший і теж зупинився. Як дитина у цукерні. Врешті-решт вибір було зроблено на користь 3D-принтера. Що це? Питання. Це для виробництва маленьких речей. Я задаю комп'ютерові форму, а він передає машині дані. Я можу подивитися, як воно робить маленькі речі питання. Мені потрібне тяжіння. Це тому твій корабель обертатись, питання. Так. Він розумник. Обертання створює тяжіння для заняття наукою. Твій корабель не може обертатися з приєднаним тунелем. Вірно. Він обдумав це. Твій корабель містить більше науки, ніж мій. Краща наука. Я принести свої речі на твій корабель. Під'єднати тунель. Ти можеш закрутити корабель для науки. Ти і я разом вивчати, як вбивати астрофагів. Врятувати землю. Врятувати Ерід. «Цей план подобатись, питання». Mm, «Так, це чудовий план. А як твій корабель?» Я постукав по ксенонітовому вузереві. «Людська наука не вміє робити цей матеріал. Ксеноніт міцніше за все, що відомо людству». «Я принести матеріали, щоб робити ксеноніт. Можу робити будь-яку форму». «Розумію. Ти зараз хочеш забрати свої речі?» «Так». Від одинака виживальщика космічного дослідника я докотився до хлопа з чудним сусідом по кімнаті. Цікаво буде подивитися, куди це все поверне. «Чи ви знайомі з доктором Ламей?» – запитала Страт. Я стану плечима. Щиро, я з такою силою людей познайомився цими днями, що вже не пам'ятаю. Авіаносець мав лазарет, та він був призначений лише для команди. На другій ангарній палубі встановили спеціальний медичний центр. Доктор Ламей притиснула долоні одна до одної і ледь помітно уклонилася. «Приємно з вами познайомитися, доктора Крейс». «Дякую», – відказав я. «Тобто мені теж». «Я призначила доктора Ламей відповідальною за всю медицину», – повідомила керівниця проекту. «Вона була ведучою науковицею в компанії, що розробила технології Коми, які ми використаємо». «Приємно познайомитися. Отже, ви, я підозрюю, з Таїланду». «Так». Відповіла доктор Ламей. На жаль, компанії не вдалося вціліти. Причиною стало те, що технологія працює на одній людині з семи тисяч, таким чином обмежуючи комерційний потенціал. Я дуже щаслива, що мої дослідження все ще можуть допомогти людству. Це недооцінка, втрутилася страт. Ваші технології можуть зберегти людство. Ви мене перехвалюєте, закутила очі Ламей і повела нас до своєї лабораторії. Півтора десятка відгородок були заповнені апаратурою, яка трохи відрізнялася апаратурним складом експериментів, та в кожному була задіяна непритомна мавпа. «Мені потрібно тут бути?» – я відвів очі. «Прошу вибачити, доктора Грейс», – пояснила Страт. «Він дещо чутливий до певних тем». «Я в порядку», – відгукнувся я. «Зрозуміло, що тестування на тваринах необхідне, я просто не люблю на це дивитися». Тайка промовчала. "Доктор Грейс». Знову втрутилася страт. Годі вже бути таким капосним. Доктор Ламей, будь ласка, пошвидше. Ламей вказала на набір металевих рук над найближчою мапою. Ми розробили ці автоматичні станції моніторин коми і турботи, коли вірили, що можемо мати десятки тисяч пацієнтів. Цього ніколи не сталося. Вони працюють? Поцікавилася керівниця проекту. Наш початковий дизайн не передбачав повної автономності. Система може дати раду щоденній рутині, але якщо стикнеться з проблемою, яку не може вирішити, то попередить лікаря людину. Вона йшла вздовж ряду непритомних мап. Ми дуже просунулися у повністю автономній версії. Ця арматура керується найсучаснішим програмним забезпеченням, яке розробляється в Бангкоку. Воно турбуватиметься про суб'єктів у комі слідкуватиме за життєвими показниками, надаватиме при потребі будь-яку медичну допомогу, годуватиме, перевірятиме рідини і тому подібне. Все ще краще мати справжнього лікаря, проте система вже наблизилася в притул до самостійності. Вони є чимось на кшталт штучного інтелекту?» – уточнила Стракт. «Ні, у нас немає часу розробляти складну нейромережу. Це обмежений процедурний алгоритм. Дуже складний, але в жодному разі на шиї». «Ми повинні мати змогу тестувати його з тисячі сторін і точно знати, як він відповідає і чому відповідає саме так. Вчинити так з нейромережею немає змоги. Розумію». Лама й вказала на якісь схеми на стіні. «Наш найважливіший прорив, на жаль, став причиною загибелі компанії. Ми вдало виділили генетичні маркери, що позначали опір довготрива комі. Щоб виявити, це достатньо зробити, простий аналіз крові. І, як вам вже відомо, після того, як ми охопили тестуванням більшість населення, виявилося, що насправді дуже-дуже мало людей мають ці гени. «Чи не можете ви допомогти хоча б цим людям?» – запитав я. «Тобто так, це лише один на сім тисяч, але початок непоганий, геш?» «На жаль, ні», – Тайка похитала головою. «Мова про вибіркову процедуру. Немає гострої медичної необхідності перебувати без свідомості під час хіміотерапії. Фактично, це навіть додає трохи ризику. Отже, нам, може, просто не вистачити достатньої кількості клієнтів, аби підтримувати компанію. Страт закотила рукав. Перевірте моя кров на ці гени, мені цікаво. Дуже добре, пані Страт. Ламей на секунду зависла. Потім пішла до возика з медичними припасами і взяла набір для забору крові. Важлива людина не повинна виконувати рядові медичні завдання, але страт це страт. Татайська науковиця старалася. Вона ввела голку без зволікання і втрапила з першого разу. Кров почала заповнювати пробірку. Коли забір було закінчено, керівниця проєкту відкотила рукав. Грейс, ви наступний. Чому? Я ж не записувався в добровольці. Щоб взяти зразок, пояснила та. Я наказую, щоб перевірили усіх, навіть тих, хто пов'язаний з проєктом дотично. Астронавти – це рідкісні звірі, і лише один з семи тисяч буде комарезистивним. У нас може не виявитися достатньої кількості кваліфікованих кандидатів. Ми маємо бути готові розширити базу кандидатів. Це самогубна місія. Відказав я. Не схоже, що в нас буде черга людей, які проситимуть «Я тут, будь ласка, будь ласка, я, оберіть мене». Насправді в нас вона вже є. Лемей кульнула мені руку. Я відвів погляд. Коли я бачу, що кров моя цвіркає у пробірку, то мене трошки нудить. Що ви маєте на увазі «В нас вона вже є»? У нас вже є черга з десятків тисяч волонтерів. Усі розуміють, що це квіток в один кінець. Нічого собі. Скільки з них суїцидників та причинних... Скоріше за все чимало, але у списку сотні досвідчених астронавтів. Астронавти – люд сміливий, вони бажають ризикнути життям заради науки. Я ними захоплююсь. Сотні, не погодився я, не тисячі. Нам би щастить, якщо хоча б один із цих астронавтів підійде. А нам і так вже щастить чимало. Відрубала Астрат. Можемо розраховувати ще на дрібку. Скоро після випуску з коледжу Лінда переїхала до мене. Після того відносини тривали лише вісім місяців і перетворилися на повну катастрофу. Але прямо зараз це неважливо. Коли вона переїхала, я був шокований неймовірною кількістю випадкового непотребу, який вона відчула за потрібне помістити в нашу невеличку квартирку. Модлах, який вона збирала роками і якого ніколи не позбувалася, коробка за коробкою. У порівнянні з камінчиком Лінда була абсолютною спартанкою. Він припер стільки речей, що нам навіть не стало місця, аби його весь розкласти. Майже уся опочивальня була забита схожими на дафле штуками, зробленими з чогось, що нагадувало тканину, кольором подібним до кольору грязі. Коли візуальна естетика не грає ролі, ти просто маєш ті кольори, які виходять в результаті процесу виробництва. Я навіть не знав, що в них. Він не пояснив. Щоразу, коли здавалося, що вже кінець, він приносив ще одну торбу. Ну, тобто це я вжив слово «він приносив», проте насправді це був я. Він висів у своїй кулі, тримаючись магнітами до стіни поки я герував. Знову-таки, це дуже нагадувало про Лінду. «Це багато речей», – сказав я. «Так, так, мені потрібні ці речі». «Багато речей». «Так, так, розуміти. Речі в тунелі – останні речі». «Гаразд», – пробурмотів я. Знову поплив до тунелю і прихопив останні м'які коробки. Протягнув їх через кокпіт та лабу до опочивальні, знайшов куток, куди притулити. Місця лишилося вкрай мало. Я розвіяно міркував про те, скільки масами щойно додали до корабля. Вирішив не захаращувати простір біля моєї койки. Ось до місця на підлозі, яку камінчик обрав для сну. Решта кімнати була забита м'якими коробками, які були прив'язані одна до одної, прикріплені до стін, до койок та до всього, щоб утримали їх від вільного літання. Ми закінчили? Так, тепер відкріпляти тунель. Я застогнав. Ти зробив тунель, ти й відкріпляй. Як я відкріпляти тунель? питання я всередині кулі. Ну а як я це зроблю? Я не знаюся на ксиноніті. Він зробив двома руками обертальний рух. «Обертати тунель!» «Добре, добре. Я узявся за скафандр. Зроблю вже!» «Дурко! Не розумієте останнє слово!» «Неважливе!» Я заліз у баклан і закрив задній люк. Камінчик виявився на диво в у справах, оперуючи двома магнітами зсередини кулі. Кожен із його дафлів мав металеву пластину. Він міг підніматися по цій купі і вибирати те, що потрібно. Часом торба, яку він використовував, аби збирати в ній необхідне, відчіплялися, інопланетянин відпливав вбік. Тоді він кликав мене, і я повертав його на місце. Я вмислився на своїй коці і спостерігав, як він займався своїми справами. Отже, крок перший. Збір зразків астрофагів. «Так-так», – він тримав перед собою дві руки і крутив однією над іншою. «Планета обертатися навколо Тау. Астрофаги прийти звідти з Дау. Так само з Еріданом». «Там астрофаги робити більше астрофагів за допомогою діоксиду глицю». «А тож, погодився, – «ти дістав зразок?» «Ні, мій корабель мати пристрій для цього, але пристрій відламатися». «Ти не можеш його полагодити?» «Пристрій не зламатися, пристрій відламатися. Відпасти від корабля під час подорожі. Пристрій загублено». «О, такої!» «І чому він відламався?» Камінчик похитав панцирем. «Не знати. Багато речей ламатися». Мій народ робити корабель у великому поспіху. Не мати часу, аби перевірити всі речі, працювати добре. Проблеми з якістю спровоковані дедлайном. Загальногалактична тенденція. Я намагатися робити заміну. Невдача. Спроба. Невдача. Спроба. Невдача. Я направити корабель на шлях астрофагів. Можливо, якісь застрягнуть у обшивці. Але робот на обшивці не знайти жодного. Астрофаги дуже маленькі. Панцир-Еріданця опустився. Лікті опинилися вище дихальних щелин. Іноді, коли він сумував, то так робив, але настільки низько опущеним я ще його не бачив. Його голос опустився на октаву. «Невдача, невдача, невдача! Я ремонтний еріданець! Я не науковий Ериданець, Розумний, розумний, розумний, науковий еріданець померти!» «Аго, не думай про це так!» «Не розуміти!» «Ммм...» – я підплив до його купи торбів. «Ти живий, і ти тут! І ти не поступився!» Я намагатися багато разів, голос його продовжував звучати тихо. Невдача багато разів. Не дуже вправний в наука. А я вправний. Я наукова людина. Ти вправний у виготовленні і лагодженні речей, разом ми дамо раду. Так, разом. Його панцир трохи піднявся. Ти маєш пристрій для забору зразків астрофагів питання? Зовнішній блок забору. Я згадав його з мого першого дня у стернові. Відтоді блок не спливав у пам'яті, але десь там він є. Так. В мене є пристрій для цього. Полегшення. Я так довго намагався. Невдача, ріденець на хвильку принишк. Багато часу тут. Багато часу один. Як довго ти тут один? Потрібні нові слова, сказав Камінчик після паузи. Зі стіни я дістав ноутбук. Ми щодня фіксували нові слова, але таке відбувалося все рідше і рідше. Це вам не що. Запустив аналізатор частот і відкрив таблицю словника. Готовий. 7776 секунд це Рід робить один оберт за Я тут таки впізнав число. Я дійшов до нього, коли вивчив годинник ериданця. 7,776 тисячних це 6 у 5-му Це саме стільки ріданських секунд потрібно, аби годинник дійшов знову до початку відліку. Вони поділили їх добу на дуже зручну для них самих метричну кількість секунд. Розібратися було просто. Ріданський день я увів це словосполучення в таблицю. Планета робить один оберт за день. Розуміти. Ерід обертається навколо Ерідану за 198,8 еріданських днів. Еріданський день – це... Рік, промовив я і записав. Планета обертається довкола зірки за рік. Отже, це позначення для еріданського року. Ми лишатися з земними одиницями інакше ти заплутатися. Скільки продовжується земний день, питання? Один земний день – це 86 тисяч секунд. Один земний рік – це 365,25 земних днів. Розуміти, я тут 46 років. 46 земних років? Мені забракло повітря. Земних років? Я тут 46 земних років, так. Він висів у цій системі довше, ніж я живу. Скільки... Як довго живуть ріданці? Він помахав клешнею. В середньому 689 років. Земних років? Так. Він відповів дещо різко. Завжди земні одиниці. Ти погано вмієш математику, тож завжди земні одиниці. На хвилину мені навіть перехопила мову. А скільки років ти живеш? 291 рік. За секунду додав. Так, земних років. Йосип Босий. Камінчик старший за Сполучені Штати. Він народився приблизно у той самий час, коли і Джордж Вашингтон. Як на свій вид, то він навіть не старий. Десь там є купа старих аріданців, що живуть відтоді, як Колумб відкрив Північну Америку, в якій вже жили люди. Чому ти здивований, питання? Як довго живуть люди, питання?